Наступна казка Леле, частина 1 Коли доба Палеоліту віддалена від нас десятками і сотнями тисячоліть, то Неоліт був порівняно недалеко так 8-5 тисяч років тому. Вісток із цієї минувщини. Порівнянь із звичаями сучасних народів, що перебувають ще в стадії неоліту, залишків і уламків світогляду є безмірно більше, ніж це можна сказати про палеоліт. Картина така строката, ідеї і спосіб життя так ускладнилися, що неможливо все це охопити. Доводиться вловлювати основні, напрямні, щоб схопити загальний образ та й не розгубитися в деталях. Ось одна така ідея, що розсилася в неоліті і квітне до наших днів. Вона корінням запущена в орін'як. Про неї вже було згадка раніше. Умирання і воскресіння – це дві половини чогось одного, проявлене і Невинна частина світу жінки, розквітла вона наново у осілих ліборобських оазах, що ними засіялися зони придатні для плекання зела. Вже визнаний і затверджений у науці факт, що плекання зела дало ґрунт людині не залежати від випадковостей полювання на звіра. Пекання зела і винайдення хлібробства виросло із збиральництва, адже ж воно до мене жіноцтва. Земля, подайниця плодів, зрозуміло, теж жінка. В неї падає зерно. Із її вона виростає нове життя. За похованням смертю іде Воскресіння життя ніякої смерті взагалі нема. А що то велика мати земля, одної субстанції з жінкою в людській подобі, то від жінки і залежить врожаї земних плодів вона володіє таємницями народження, то вона і наказує. Звідси хлібробська магія, ще неопередканий агрикульський побут. Головною дієвою особою, центральною постаттю, фокусом знову стає жінка-мати. Слова «мати», «земля», «божество» – рівнозначники. За прикладом ходити далеко не треба. Ось наше звичайне слово «земля». Властиво, що богиня Семела чи Земела – богиня Земля у фрігійців і тракійців. Як і в Оріньяку, в неоліті образовим виявом такої панівної ідеології стали жіночі зображення. В неолітичних оселях поруч із кримінними серпами, зернотерками – Пряслицями, мотиками, з рогу та кремяним знаряддям, археологія знаходить невідмінно і теракотові жіночові фігурки. Очевидно, робили їх із іншого матеріалу, але він не зберігся. Що ж з ними робити? І що робили з ними вони? Як застосовували в обрядах і в побуті? Про це йде жвавий обмін думок – у сучасній археологічній літературі. Але усім ясне одне ці фігурки втілюють ідею культу матері покрови. А вже згадуваний дослідник мітології Джон Камбл, що вважає першою ймовірною мітогенетичною зоною північної гемісфери Україну, в тім же місці додає ця ймовірність видається. Ще очевиднішою, коли взяти до уваги, що багато цих основних елементів із комплексу знов з'явилося в неолітичному культі богині у п'ятому тисячолітті до народження Христа. Просто на півдні, на протилежному боці Чорного моря. Ці різноманітні символи, на посуді стоянки галав розташованої якраз на півдні від Анатолійського тавру бика ось такі. Форма бичачої голови в асоціації із статуетками богині і з глиняними фігурами голубки, корови, вівці, кози і свині. Це ж просто на півночі від цієї ротючої околиці, по той бік Чорного моря на Україні в орінняку з'явилася велика кількість палеолітичних статуеток. Що тут існує зв'язок, здається цілком ясно. Хочеться відповісти цьому дослідникові, що нема рації так далеко від теренів України шукати продовження орінняцької традиції жіночих зображень у неоліті. Коли Україна так багато має своїх, до речі, дуже подібних до тих передньоазійських. Справді, бо це дуже спірне питання. Де в нас узялася трипільська культура? Де витворився той пишний комплекс мальованої кераміки, чотирикутних солідно будованих хат і всього далеко вже заавансованого хліборобського побуту. Одні дослідники вважають, що це автохтонна, витворена на українському ґрунті культура, а другі, що ця культура прийшла на Україну з Малої Азії, з Месопотамії, шляхом через Балкани Дунай. До думки про безпосередні зв'язки із Критом, Передньою і Малою Азією схиляється і авторитетний знавець Трипілля Пасек. Мовляв, хоч це і автохтонна культура, але вона увесь час була в близьких взаєминах та зв'язках із сусідніми племенами. Бай справді, спосіб будування хат на випаленій долівці, глиняні серпи із кремінними Вкладніми мікролітами це щось дуже месопотамське, культура на волах, за виразом Щербаківського, дерево життя ще й досі не сходить із мотивів наших вишивок, за виразом Петрова. Сама необхідність облич у трипільських статуетках до передньоазійського антропологічного типу за Петровим і Пасек, деякі мовні сліди. Все це так і тягне магнетом до Месопотамії. І ще раз справді, бо має рацію великий знавець стародавнього Сходу історик Тураєв, як каже, якщо Західня Європа і досі користується тим, що вироблено на Сході Кілька тисячоліть тому, то наша країна ще в ближчих зв'язках із ним. Наша рівнина була в найближчому зв'язку із країнами стародавніх цивілізацій. Такі центри асиро-вавилонської культури, Ніневія і Вавилон були в незначній відстані від нашої країни, адже наше зацікавлення стародавнім Сходом Повинно бути дужче, ніж у Західній Європі. Але от найновіші дослідження трипілля відкрили в Україні на такому самому терені, де здавна гніздилося життя ще за шельської доби, а саме в луці Врублівській на Кам'янеччині трипільське поселення найранішого стану. Це селище видало мені дуже багато статуедок та посуду, але таких архаїчних так невміло недоладно зроблених. Це ж тільки починались якісь жіночі руки виробляти ці фігурки і посуд із спіралями, що потім доходить до такого артистичного вияву, такого багатства, орнаментальних мотивів. Це ще не ті вишукані кольористі фаянсові критські богині, а потім і марморові афродити. Але грубі, примітивні, первісні. Не імпорт, а творче зусилля якоїсь незапозиченої думки в розвиток вірувань, що успадкував неоліт від палеоліту на постійному осідку безперервного пробування. Справді бо, якщо до нас дійшла неушкодженою діва покрова, то який може бути сумнів, що наші предки-неолітики не жили духовною спадщиною палеолітиків? Фігурки з лупки Врупвівської ось перед нами. Це ніби Учнівський початок, що потім поколіннями вироблявся у мистецтво високої класи. Здатне запліднити всю земну кулю. Враження таке, що не звідти сюди, а звідти туди ішов процес удосконалення. Колись столицею українського трепілля була Володимирівка на Гуманщині над річкою Синюхою. то столицею стилю мальованої спіралею кераміки загалом був Ерозд в Румунії. А вже вивершення ця спіралева орнаментація і чудово вироблені фігурки знайшли у Крицькому палаці. Таке враження, що в Трипільському селищі Луки Врубливіської – на хліборобській основі відроджується традиція Орін'ятської матері-покрови. А може ця традиція нам ніколи і не вмирала? Оці на щось потрібні тодішній людині подоби жінки. Із статуетками щільно пов'язана спіраля. Спіраля – це ж меандр із заокругленими кутами. А меандр – це ж графічний вияв міту про лабіринт. Важку і небезпечну дорогу до вирію. Ця спіраля існує на статуетках Луки Врубливицької, саме на розродших частинах її тіла. Такі самі спіралі можна побачити і на статуетках із інших осель. Спіралою обведений, мабуть, зачарований і трипільський посуд. Поволі вона стає орнаментальним мотивом, поволі розпадається на фрагменти, значення спіралі забувається. Але естетична сила її така велика, що цей орнаментальний засіб починає жити самостійно і поширюється по всьому світі. Не треба обвинувачувати мене в патріотичних перебільшеннях. До цього висновку дійшло багато дослідників вслід за авторитетним мистецтвознацтвом Гайне Гайдерном. Ця течія вважає, що спіраля дійшла до Америки через Китай, Індонезію, Полінезію, із Дністровсько-Дунайського басейну. Такий тихоокеанський стиль – Комбінувався в Китаї з Дністровсько-Дунайським стилем південно-західної Росії, Трансильванії, Мадярщини, Румунії, Північних Балкан. Стиль цей характеризується спіральними мотивами і бронзовими виробами. Це створили велике мистецтво Шанг, потім Чоу. Варто уваги те, що китайський аналогічний трипільському стиль з'являється там після занику його у дністровсько дунайському басейні, а саме 1800 році до народження Христа. Частина друга Але що означає ця універсальна спіраля? У спіралі, це моя думка, зашифровано той самий міт про володів у мами у палеоліті. І так майстерно оформлений у мізинському геометричному орнаменті. Тільки він убраний уже в одежу зовсім іншої епохи. Цей же той самий міт про перехід із одного світу в другий і про важку кручену дорогу лабіринт що не йшли палеолітичні люди до захованого в надрах землі святилища храму. У неолітичній одежі цей самий мід став виглядати як умирання-воскресіння, одвічний цикл переходу від життя до смерти і від смерти до життя. Поховання у надрах мадрі землі і радісне проростання новим життям. У світі поза Україною він оформлювався по-різному. Єгипетський мід Озіріса вбиває злий брат Сет, і тіло його, розкидане по полях усього Єгипту, і Ізе, сестра і дружина Ірізова, лементує, розшукує Озіріса, Збирає розкидані шматки, Складає у скриню, А із скрині озіріс проростає зеленою травою, Майбутнім зерном. Можливо, це відгумін ритуального вбивання царя-жертви У повній силі, Щоб пружна міць його ніколи не старілася. Тут фігурують сестра і брат. Вони ж жінка і чоловік Месопотамський мід Коханець богині Іштар та Мус Умирає іде у підсвіт У підземне царство мертвих Іштар іде за ним, щоб урятувати Але звідти воротя нема Без Іштар усе перестало родити Земля висохла, бож Іштар плодючість Люди засумували, не став голод. Боги стривожилися, що вже їм не буде жертв. Мусили повернути Іштар назад на землю разом із коханцем. На землі знову стало весело, все почало родити. І ця історія відбувається щороку. Щороку там муз півроку перебуває у підсвіті і повертається назад разом із іштар. Тут фігурує пора коханців. Сирійський міт про Астарту, Афродиту і Адоніса подібний в основному на міт про Іштар і Тамуза. Фрігійський міт про Кибелу і Атіса оповідає з варіаціями ту саму історію. Молодий бог, убитий, всі за ним журяться, ламентують, плачуть, і от він воскресає у вигляді зелених дерев та квітів. Тільки Аттіс – уже син Кибели Фергійської Матрі Божої. А ось грецький міт. Мати Деметра – богиня землі і земного плодороддя та дочка її Персифона – зерно. Персефону вкрав підсвітний володар Плутон. Мати Деметра із Плачем та Лементом шукає свою дитину, а через дев'ять днів Персефона виходить із землі у вигляді колоска. Тільки тепер вона має жити півроку на землі, а півроку під землею у палаці Плутона. Тут фігурують мати і дочка». Все це хліборобські агрикультурні міти про поховання і воскресіння зерна. Оповідання наче різні, але ідея та сама. Що цікаво ж, чи в нас, класичного хліборобського народу, є хоч якісь сліди цього хліборобського міту. Так, сліди є, але в таких жалюгідних уламках – що коли етнографи їх записали, то на довгі часи стали вони головоломкою для дослідників. Багато вже на цю тему написано, а й досі ще не вдалося розгадати, що це за Костюбонько, згадується у Гаївкам, що це за Ярило, що то за ним плачуть жінки, Поховавши. Що це за свято Купали і Марени? Що за ніч така чудодійна? Усі звірі говорять людським голосом, трави і дерева досягають своєї найвищої цілючої сили, цвітуть містичні жарцвіти, виходять із землі скарби. Михайло Грушевський у історії української літератури каже, що народня релігія під ударами християнської церкви, нападами, заборонами, погрозами або привучила своїх старих богів до християнського календаря, і вони покрилися іменами християнських святих або ж сховалися і існувала підпільно. Але в цих стародавніх незначних і невизнаних церквою святах, елемент релігійний дедалі все більше витіснявся і замінювався елементами забави. І то забави еротичної, парування молоді. Міти, що виконувалися на стародавніх святах у вигляді містерій і драм, були понищені, а виконавці їх самі не розуміли, що вони – перейняли як звичай від давніших часів. Від величної купальської містерії, каже він, залишились переважно пародії, які не дають ніякого поняття про первісний її характер. Від весняних циклів залишилися самі дитячі і дівоцькі забави. Колись повне збагачення містерія Умирання народження, інсонізована у діалогах, хорових співах, танках і символічними постатями, зробленими фігурами, що мають бути вдоплені або знищені, розірвані на шматки. Містерія ця загинула і залишилися жалюгідні уламки, натяки то, може, нам удасться вияснити ці понищені і затуманені новим змістом стародавні міти за допомогою Трипільської спіралі? Що ж бо, справді таке кривий танець, як не хореографічна маніфестація спіралі? Як тип дуже архаїчного хороводу, зазначає Грушевський, вкажу кривий танець котрим майже завсіди розпочинаються весняні ігри. А це може вказувати на хронологічне першинство цієї гри, бо з цим сходиться її глибока примітивність. Певно, як іде воно з палеоліту. Учасниці дівчата, побравшись за руки, Довгою чередою бігають між трьома застромленими кілками, або посадженими на землю малими дітьми. Виробляють всякі зигзаги і викрутаси з нехитрою піснею, що повторюються в різних варіаціях. Кривого танцю йдемо, кінцяму не знайдемо. То вгору, то в долину, то в ружу, то в калину. Та хіба ж важко в кривому танці впізнати лябіринт? Той самий, що його заманіфестували мізинський мандр Трипільська спіраля. Дорогу до того світу довирію. Так і говориться в цьому варіанті. Плету-плету плетеницю на парубків шибеницю, а дівчата з краю – а щоб були в раю. Другий гаївчаний обрядовий танець «Воротар» дівчата діляться на два ключі – малий і великий. Малий ключ – це дві учасниці, що із своїх рук творять ворота. Великий ключ – це всі інші дівчата великий хор. Обидва ключі перегукуються піснею – Великий хор починає. Волотарю, воротарчику, відчини воротонька. Далі йде хороводний торг воротарів з тими, що хочуть дараю. І кінчається пожертвуванням одної дівчини. Після того малий ключ підіймає руки, відчиняє ворота, а великий ключ – біжить попід руки у ворота. Останню дівчину воротарі затримують і прилучають до себе. Гра починається заново. Ця хороводна гра відбувається на Великдень, саме у той день, коли, за повір'ям, небесні ворота відчинені, і душі вільно у цей день ходять туди і сюди. Душі померлих, опікуни, Колись то темні предки приходять відвідувати своїх рідних. Хто на Великдень помирає, той відразу йде до раю, без ніяких там тяжких іспитів, лябіринтів і всіх тих жахів, що описані у єгипетській книзі «Мертвих». Тим то хорово воротаря ведуть через усе село, бо ж ворота поміж цим і тим світом – відкриті для всього роду. Ця трипільська спіраля, що дожила до наших днів у вигляді гаївок, прикарлас на масці, орнаментальних мотивів на писанках, на посуді, вона і має супровідну тему, дуже схожу із змістом Мітів про Іштар та Муза, Ізіду Озіріса, Афродиту Адоніса, Кибелу Аттіса. У Гаївці Кострубонько, що записано у безлічі варіантів, по всій Україні основна думка така. Дівчина шукає Кострубонька, журиться за ним, плаче, а тим часом Кострубонько заслаб, лежить, помер. Далі зміст, затемнений новими, Наверствуваннями дівчина радіє, що Кострубонько помер. Але є варіанти, що Кострубонько воскресає і починається загальна радість. Ожив, ожив наш Кострубонько, ожив, ожив нас Голубонько. Нашого Кострубонька дослідники порівнюють із стародавнім Адонісом пише Воропай у книжці «Звичаї нашого народу». Свято на честь Адоніса греки святкували ранньою весною. Жінки плакали, співали спеціальні пісні, били себе в груди, все це під акомпанімент флейти, перед лялькою, що зображувала померлого Адоніса. Через день – Адоніс оживав, і жінки із цього приводу раділи. Святкування складалося із двох актів – сумного і веселого. Так уявляли вони собі смерть і оживання рослинності. Інші гаївки згадують про чадо, що його шукає мати і просить повернути їй, обіцяючи за це різні викупи. Інша веснянка – Знов звертається до весни із запитанням А де ж твоя дочка полоняночка? Ще в інших дитя називається зернятком. Золотеє зерняточко, крайнєє дитяточко, дочка мізиночка, молодая дівчиночка, з рутяним віночком. Усі ці натяки вже розводнені пізнішими нашаруваннями наводять на думку про Деметру і Персифону. Чогось це так, що посіяне зерно уявлялося і як дівчина-дочка, і як молодий бог Тамуз Озіріс Кострубонько. Чи не якісь дві різні традиції зустрілися на Україні? Чи діє одна у своєму розвитку? Справді маємо убогі рештки із багатих і струнких мітів, одягнених колись у розкішну, драматичну форму. Частина третя Мабуть, і свято Лялі це тільки одірваний фрагмент одного великого дійства з великою богиною Матір'ю у центрі. У часи запису це свято стало вже тільки дівочою грою. Дівчата, вигравши найгарнішу споміж себе, перев'язують їй груди, руки і ноги ріжним зіллям, а на голову кладуть вінок із квіток. Саджають її на лавку з дернини, ставлять при ній дзбанок із молоком, Сир і масло і тому подібне. До них кладуть вінки. Потім водять хоровод навколо неї, цієї лялі, як її звуть. По скінченні вона ділить із дівчатами сир, масло, роздає вінки, котрі дівчата ховають на другу весну. Отже, дівчина всередині кола грає долю Богині достатку і щастя. А хороводні дівчата грають ролю її жриць. Перед нами живе втілення тієї самої, що так численно представлена з трепільських статуеток. Можливо, ці статуетки і звалися лялями? Це слово тепер закріпилося за дитячими іграшками, ляльками та за малими дітьми-немовлятами. В усякому разі дуже близько, майже так само звалося і досі зветься, містичне божество Леве, що до нього звертаються іще одним епітетом Нене. Ой Нене, ой Леве. Отже, вона мати Неня, це образ, вихоплений з неоліту, коли замість «Ой, божечку мій!» казали «Ой, лелечко!», шукаючи найпевнішого захисту у біді. І тепер, так кажуть, настільки тривалі пам'ятники живої мови, тільки вже не розуміють справжнього змісту. Це уламок чогось великого цілого. А дівуча гра «Ляля» Другий уламок із цього ж великого цілого. І бачите, як вони добре одне до одного пасують. Чи справді слова «Ляля, Леле» могли б бути іменем Трипільської матрі-богині і її втіленням тієї загадкової статуетки? Слова з цією основою дають добру підставу так думати – вони малюють істоту жіночої статі, хорошість, мирність. Ось спробуємо поглянути. Лелека – птиця, що з нею пов'язані старовинні тотемні уявлення, як про охоронницю садиби та постачальницю із вирію немовлят. Їх, звичайно, приносить лелека, і досі на потіху малим дітям – та колись не тільки діти, а й увесь рід левек щиро вірив, що це ця свята птиця дає дітей. Віра у здібності улюбленого тотему поширилася з іншого роду. Вже як спільне надбання на весь нарід і тотемне вірування стало звичаєвим повір'ям, а левека і досі має назву «бозюня». Боцюн. Ланя, супровід і жертвена тварина діви. Лебідь одна із подіб богині діви. Встала діва обида в силах даж Бога внука, Плешучи лебединими крильми, Слово о полку Ігоревім. Льоха, свиноматка. Поросна свиня. Свиня в далекій минувщині також мала якесь тотемне значення, бо свинина належить до ритуальних великодних страв. На Великдень мусить бути свячене порося або хоч шматок свяченого сала, кільця ковбаски. Тут пригадується, що у грецькому культі Деметри Персифони одним із атрибутів культу було також порося, як жертва. Літо найкраща пора року час дарів матері землі, ватаття лілея лотос священна квітка у багатьох мітах різних народів лютяти, плеліяти, плекати, різні дієслова з одним значенням. Виховувати. А це ж властивість матері Леле. Лада. Найкраще пояснює це слово гаївка. Благослови мати, ой, мати Лада, мати весну закликати. Словник Грінченка. Тут ясно сказано, що Лада – це богиня мати, то матріархальне божество Трипільського часу. Але ж трипілля – це останній спалах матріархату. То не можемо появу богині влади класти на пізніші патріархальні часи. Та загально вживається і вважається, що влада божество старослов'янське. Звідси – Напрощується висновок, що само слов'янство виросло із трипілля. Тягне соки із свого глибокого коріння. Влад. Одне значення подарок. Так і має бути у добре господині. Друге значення злагода, мирне співжиття. Характерне для епохи материнських родових громад. Третє значення устрій, прикметне тут матріархальне походження цього слова. Люди. Всі, що належать до вади її нащаддя. Чи ж не так? Справді, бо нема в однині цього слова, а як є людина, то воно вже походить від множинної форми люди. Це слово – Яскравий документ того, що як уявлялася в матріархаті взаємність між людиною і божеством. Ця спорідненість і однакове слово для всіх. Ладний, хороший, гарний. Такий, як сама лада. Що ж означає слово лада в інших мовах? У лікійців малої землі – Малої Азії слово «лада» означало «жінка». В англійській мові «леді» означає «господиня», «пані». У грецькій мітології «лето» богиня, «вогиня», «мати двох богів», «не чужих нам Артеміди і Аполона». «Леда» – «лебединя божественного походження». «Лета» Ріка Забуття, що нею греки діставалися до країни мертвих, себто, як і в інших мітах, посередниця між втіленням, проявленням та невидимим світом. І так в загальному жінка-господиня, богиня, мати богів, шлях до вирію. Хіба за цією характеристикою не прозирає якийсь надзвичайно старовинний образ? Частина четверта Аналогічний обряд до обряду лялі, каже Михайло Грушевський, повторюється на Івана Купава. Дівчину, знов-таки найкращу, садовлять до ями, Зав'язують їй очі і дають їй вінки із свіжих та зав'ялих квіток. Дівчата водять хоробот навколо цієї ями із купалою, а потім купало роздає вінки. У словнику Грінченка слово «купало» пояснюється так. Перше значення – це ім'я жіночої істоти, що згадується в піснях «У ніч» На 24 червня – день літнього сонцестояння. Це час святкування купала. Значення друге – лялька, що фігурує під час цього святкування. Третє значення – дівчина, що під час святкування при обряді ворожіння роздає квіти. Отже, купала – це дівчина, так само як і ляля. І при тому дівчина хороша. Пава. Народнє слово «купава» означає «гарна», «охайна», «чепурна», «зграбна». Вище показано «велику паву», як втілення богині, що роздає долю. Зовсім невинне зайняття і нікому не шкодить, і чого тільки духовні отці так його переслідували. Але з того переслідували. Пересердя вони ж таки і залишили яскраві описи старовинного свята Купали чи не в дусі санскритського слова куп, що й означає блищати, яритися, гніватися, гарячитися, палко бажати, похотіти. Ось псковський монах Памфіл на початку XVI століття пише. Коли прийде праздник Рождества Претечивого, то в ту саму ніч трохи чи не все місто схвилюється і по селах показяться з бубнами, сопілями, з гудінням струмним і всякими подобними граннями сатанинськими, з блисканням і Плясанням жінки і дівчата головами махають, Устами видають недобрі кличі, Припогані бісовські пісні, Хребтами вихляють, Ногами скачуть і притоптують. Чи ось відчиня із Стоглава. Ввечері, собравшися, Молоденці і панни Плетуть собі вінки із зілля різного котре кладуть на голову і опоясуються ними. Кладуть зась огонь і боруться за руки, і коло огня цього скачуть, співаючи пісні, в котрих часто споминають купала. А потім през оний огонь перескакують, бісу в оному купалі, офіруючи самих себе і іних много вимослов бісовських бритких, на той час не у них суборищах чинять. Це особлива ніч, коли очищаються огнем і водою, через огонь скачуть, а у воді купаються, коли вже наповнюються своєю найвищою силою роси, трави, звірі, тобто вся природа і все надприродне, сама мати богиня у своєму наймогутнішому розквіті. Тої люди не відстають, а на ігрищах, межу, сели розвивають якнайбільшу свою вітальну силу. Наші купальські огні – неізольоване українське свято. Воно спільне для всіх не тільки славянських, не тільки індоєвропейських народів, а й ширше. Коріння його заходить у таку незміренну глибину – як мусть є, бо ж невід'ємна частина його очищення вогнем, які подібні описи української купальської ночі і святкування десь на Полінезійських островах. На Україні, напередодні святого Івана, робиться фігура із соломи, яку вбирають у жіночу одежу і прибирають намистом та вінком. Навколо неї танцюють, дівчата водять хоровод, а потім запалюється багаття, і хлопці і дівчата скачуть парами через вогонь разом із жіночою фігурою. В Тагіті є свята, коли переходять через вогонь і так моляться. О, холодна істота, дай нам пройти через середину печі. О, велика жінко, що кладеш вогонь у небі, Тримай це листя, що прохолоджує вогонь. Нехай твої діти перейдуть через вогонь. Танцюють довкола зображення богині, і танок цей витворює екстазу, що зветься трубно повірити. Але так само, як і в нас мана. А тоді в екстазі переходять через вогонь зовсім не попікшися. То все це в порядку. Тут особливих дискусій нема, у рясніших чи скупіших описах купальського свята завжди виступає оте споконвічне жіноче божество, що наймогутніше в усіх своїх проявах, наче в ніч рівнодення, само її ім'я Купала наводить дослідника на думку, що воно не переінакшене ім'я Кибели. Тим більше, що культ цієї богині широко засвідчений на всьому північному Причорномор'ї. У Пантикапеї, Ольвії, Тинаїсі, у Команах була така богиня Ма, що означало «матір богів, Її ім'я Кибела ніколи не вживалося. І Ма – це не ім'я, а описовий зворот – Матінка. В команах «ма» ототожнювали із дівою Артемідою, каже дослідник. Може так і ім'я Ляля було описове. Замінювало власне ім'я богині. Звернімось до першої фрази цього розділу – цитати Михайла Грушевського. Ця ж таки дівчина, що сидить у ямі, роздає вінки і зветься Купала. Невпізнана досі Кебела, що й інше ім'я ще Симела-Земела – наша земля. Але причому тут у цей день найвищої активності усіх чудодійних сил Великої Матері Землі у час ствердження тріумфу життя – при чому тут Марена – смерть? Бо ж у купальському обряді є два образи – купавої дівчини, найкращої і Марени смерти, зробленою на те, щоб її втопити чи розірвати на шматки. Богиня Марена чи Мара уявляється ось так. Вона – дівиця. Спереду рум'яна красуня – Ззаду гниючий, зловонний труп. Марена перерізує іржавою косою рубець життя в серці людини. Перерізавши, обертається задом і жалить бездушне тіло гнилою тлею. Після цього заколисує народжену на той світ душу, як малу дитину, і подіть її водою, що ставлять у мисці в мирущому поруч із запаленою свічкою. В Галичині і досі кажуть Іди до Мари, щоб тебе мара взяла. На Київщині також можна почути ходовий вираз лайку, а нема на тебе мари. Між іншим і в романі Вальтера Скотта Айвенго персонажі теж так лаються. Емуріантейк зі Мара б тебе узяла Є Мара і в Індії Ось із книжки сучасного подорожника Аурес Віхтарі Сходу Весь Бенарес розташований в одному боці ріки Гангес На другому боці нема нічого Лише порожні піски, що вважаються Осідком мари звої сили, ми вже впізнаємо цей другий образ жінки універсуму, зроджений у палеоліті і змальований людською уявою у найстрашніші подоби. Так, от ця сама мара Марена має бути знищена, вбита як жертва тій самій богині, а шматки її розкидані чи потоплені щоб і сліду не зосталося. Чи маємо у цьому вбачати похорон зими, як вважають одні дослідники? Чи не вбивання божества, як царя жертви у найвищій силі, щоб воно ніколи не старілося, як думають інші? Чи це втілення духу рослинності, що має бути поховане, а потім проросте зелом, як у культі кибели Адоніса. То чому ж Марина має жіночий вигляд? Що тут можна сказати, коли це свято вже в кінці минулого століття виродилось у дитячому забаву? Жрицями поробилися малі дівчатка, підлітки. І ось як вони описують цю жрецьку. Відправу. На Івана Купала після обіду дівчата становлять маринку, щоб дощ був, кажуть. Із калачиків мороту зроблять, ганчірками увернуть, юбку надінуть, серги почіпляють, з річками і вишневими ягодами закричають. Стілець поставлять, Клинків наламають, Та кругом стола обставлять Та Маринку всередині посадять. Потім дівчата за руки поберуться, Та ходять кругом неї та співають. В мого батька та двір невеличкий, А зілля велике. А я одна в батька була, Молода, як ягідка, А я в тому зіллі та Вовки завили, та мого милого з'їли. Три дні по минулому милому тужила, Три хліби з'їла. Дівка Маринка воду потонула. Ще колокопанки співають, Як принесуть Маринку туди. Розберуть її тоді, Клетіння повкидають у копанку, І стільця змочать тоді юбку і сорочку знімуть, випаруть, тоді вже і ганчірку кидають у воду. А хлопчики тим часом по 8-12 років назбирають бур'янів і кропиви, порозкидають на погоні, кучками, та й плигають через ці кучки хлопці і дівчата. Дещо і співають дівчата. Ось вони так плигають, поки матері не порозганяють дубцем додому. Треба думати, що в цьому купальському обряді не лялька колись фігурувала, а таки дівчина, жива і хороша, яку чи топили, чи розривали на шматки, чи яким іншим способом знищували для відновлення сил богині. Адже ми постійно, вбиваємо рослини в час збирання їх плодів. І все ж смерть їх постійно і надзвичайно швидко перемагає нове життя, міркує неолітичний філософ. То це спостереження над рослинами перенесене в зоні агрикультурній і на людині. І справді дослідники наводять солідний корпус легенд із країн, під екваторіального пояса, де постійно відбувається жертвування людиною і часто молодою дівчиною. Треба тільки заглянути у підстановку і у книжку Дрейзера «Золота гілка», щоб уявити собі, яке це постійне явище – людська жертва. Жертва ця була велика таємниця, в жертві утожнювалась сама жертвенна істота, та громада, що жертву приносить і те божество, кому жертвують. Дуже велика ймовірність людської жертви і то дівчини Персифона Коре, яку згодом заступило її зображення – Підсилюється й тим, що майже усі трипільські фігурки знайдені у побитому стані. Дуже рідко можна скласти цілість із фрагментів. Видно, що розбиваючи таку фігурку, розкидали шматки далеко на всі боки, як у Міті про Озіріса. Так само і розривають на шматки і ту фігуру, що зображує Марену, коли не топлять. Мені здається, що ці дві загадки – значення та колишній зміст купальських вогнів і походження трипілля на Україні у якомусь зв'язку. Розв'язання одної кине світло на іншу. На тему купало-марена написано вже дуже багато, а ще й досі не дано задовільної реконструкції міту, чи, може, кількох мітів, що сплилися у багатьох святах і вивершені найвищим шпилем у день літнього сонцестояння. Побиті трипільські статуетки, спіраля, гаївка, лабіринт і, нарешті, дівчина-богиня, що її розривають на шматки, а в другому аспекті – що дарує добробут і щастя. Ці розірвані фрагменти мусять мати зав'язаність, яка вислизає поки що з-під нашого ока. Якщо шукати походження їх у старогрецьких, месопотамських та єгипетських мітах, то на перешкоді стоїть своєрідність українських містерій, які ніде не повторюються. Вони вже далеко відійшли від чистого тотемізму. А якщо і є тотемізм, то це тотем святість, то це рослина, хліб. Ніде так нерозвинений культ хліба, як в українському побуті. І то сьогодні, щоденно. Уся так звана поганська магія, рослинницька, а її продукт – поезія, пісні, гаївки, веснянки. Це ж чарування росту всілякого зілля. Саме слово «гаївка» напрошується, щоб його розшифрували, як дія, магія, жриць, богині Гаї. Землі на сучасній мові. Мак, огірочки, просо, льон – Рута, м'ята, зерно, звичайна мтематика гаївок-веснянок. Огняна роса, дощ, красна рожа горіла, Під нею біла дівка сиділа, В решеті воду носила, Червону рожу гасила. Чи це якась модерна поезія, Чи велетенський космічний образ? Але ні. Цим насичена народня пісня, Що сама виросла із закликань та чарувань. Кострій косять, а вітерець посіває, Шовкова трава на покоси лягає. Зелена рута, маків цвіт. Це не красиві вирази, А органічний спосіб думання І світові народу що має масивну хліборубську неолітичну підоснову. Але якщо так, то знову хвиля відносить нас до того водоносного півкола, що ним прийнято називати долини Ніву, тігра фрату та Інду, де започаткувалося хліборубство. Отже, виходить, що і міти – про смерть Воскресіння, витворені десь, а трипілля принесене. Частина п'ята. Для прихильників теорії про трипілля і про його походження месопотамського тут є добрий аргумент. Бо ці самі звуки, що їх формує лада, леле, леля, Такі ж самі, як і сумрійське акадське ілі, що означає «Бог», «Божество». Еліль – голова сумрійського пантеону. Ось закляття гімн Еліля або Енліля. Наймогутній бику, екзельсований наймогутній бику, за твоїм словом створено світ – о, пане земель, пане слово життя, О, Еміль, батьку Сумеру, Пастуше темноволосого народу, Ти, могутній ватах богів, Великий творець і підтримувач життя. Слово «бабілу» – «бабилон» – Означає «ворота Божі». Це ж «іл-ал» Чуємо і в назвах таких божеств, як Ваал, біблійний пророк Ілля. Христос, що говорив арамейською мовою, промовив на Христі такі слова «Іллі, Іллі, чого ти мене покинув?» Це ж слово утворює назву мусульманського Аллаха. Осетини у своїй напівхристиянській, напівмагометській релігії – мають найвище божество, що зветься Уїціла. Нарешті слово «алілуя», що перейшло до християнської літургії і стародавніх до християнських літургій. Цим словом починались і закінчувались усі заклинання халдейської магії. Чим все це пояснити? А дуже просто – так як ми бачили на назвах інших богів, і ця назва приводить нас до назви Бика Алю Ала Суморійська назва для Бика. Взагалі ж, під цими іменами заховується старовинний культ бика, притаманний усім народам, що жили навколо Середземного і Чорного морів із їх меншими морями. Ось і ЕЛ. Найвище божество ханаанської релігії, батько Ваала. До нього звертаються як до тотемного предка, бику Боже, царю батьку. Сирійські жінки тішаться вагітністю, що їм послав Ел, тотем предок, і виявляють свої почуття в поемі так. Жінки як Ел, приходитиме повз них. Жінки кричатимуть ми жінки, кожна жінка Ела і його рабиня, ми хати, кожна з нас хата Елла і його рабиня. Це Ал чути також у першій літері семітського альфабету Алеф, що значить віл, і має вигляд стилізованої голови бика. Коли в цих порівняно різних уявленнях Бога, як пастуха-патріарха із тотемними функціями, що завідує бурею, блисковкою і громом, дає жінкам вагітність тощо, коли в них виступає Бог-чоловік, чи властиво-самець, то ясно ж, що попередній вигляд божества предка була жінка-богиня чи властива-самиця. Іштар так і зображувалась, як жінка із коров'ячими рогами, або як корова з людським лицем. Вона у гімнах годує своїм молоком царя. Ось один недвозначний текст. «Маленький був ти, Асурбаніпале, коли я приніс тебе до цариці Ніневії, Богині Іштар, кволий був ти, коли сидів на її колінях, Чотири дійки її були в твоєму роті». Звертається гімн до асирійського царя. І справді навіть і в історичні часи цар та жриці – не пили інакшого молока, як від священних курів при храмі, що їх охороняла богиня-пасовиська Вона з вигляду корова. В іншому міті Гільгамеш іде до своєї матрі, буйволиці Нін-Сун, бо і сам він всемогучий дикий бик. Цар Еммеркар народився від корови, розповідає сумарійський епос Еммеркар і володор Аратта, і годувався її молоком. То як же погодити нашу Трипільську Веле із виком бурі Леванту, батьком Ваала, що здавався так само Ел? Частина шоста але от є ще одна думка українського археолога Хвойки. Він вважає, що людність дійшла до неоліту в такій частині землі, яка тепер затоплена. Визначає, що був час, як Егейського моря не існувало. Мармового моря теж не було. А була там суша, з горами, долинами, ріками. Ото там, у тих затишних і плодючих долинах, і дійшло до неоліту, там же витворились і основні міти про поховання Воскресіння. Разом із людьми, що розселялися на всі боки із притульних долин, які ставили морем, розселялися і міти. В основному, із одного джерела, але своєрідно оформлені та розгорнені в кожному новому центрі. Подібну думку можна знайти і в книжці Ліснера «Живе минуле». Він поширює її у Північній Африці і у Південній Європі. Каже він, «Гомо сапіенс – 30 тисяч років – 50 тисяч і навіть 80 тисяч років тому мав спільну цивілізацію, незалежно, чи жив він у Африці, чи в Європі. Єдність ця тривала ще 15 тисяч років тому. Десь між 12 і 5 тисячами років до народження Христа ця культурна єдність розійшлася де зінтегрувалася і ніколи вже не відновилася. Якщо так, то все стає на своє місце. Стає зрозуміло, чому в нас так багато подібностей із Месопотамією, із Єгиптом, із Критом. Ці подібності – те, що винесла людність середземної долини – в усі боки від неї і спільної культурної скарбниці. Ті, що посувалися на північ від колишньої долини, тепер Середземного моря до Дунаю і за Дунай, та що взяли участь у творенні стилю мальованої кераміки, змішуючись із давнішими заселювачами. Вони ж принесли із собою і свої традиції та міти. Не інакше, що і той культ жертви людської найкращої дівчини, ото, напевно, і є та лялька, що її останні жриці, підлітки та Вороніщині вбирали у плахту та заквічували вінком. Стає зрозумілим, чому це у нас і на Криті найдавніший посуд та жіночі фігурки були подібні. Стає зрозумілим, чому в нас і в Месопотамії є однакове слово «баба». Там воно у близькому сусідстві із кочовими пастухами Арабії стало іменем патріарха-батька голови роду. А в нас воно теж означає голову роду по жіночій лінії, тільки залишилося у своєму найдавнішому значенні – старої жінки, що само собою предкиня старша в роді. Але в Месопотамії це слово давно-давно також означало жінку, а не чоловіка. Це визирає і слово «баб Іву, ворота Божі. Якщо баб уже не сама потойбічність, то вона – ворота, що через них має перейти кожна істота з того світу і у той світ. На сумалійських зображеннях так і вказано – жінка-богиня стоїть на воротях до святилища, вона впускає, чи не впускає. Зовсім так само, як стояла вона при вході палеолітичного лабіринту печери Вирію. Баба, сумрійська богиня. Вона мала свої храми, і в них засіки із хлібом та обслугу персоналу. Зрозуміло стає, чому ця ріка Істер, Дунай мала таке саме ім'я, як і Вавилонська велика мати-богиня Іштар. Та, здається ж, ніхто не засвідчив культуру Іштар на Дунайщині, а назва та сама. Мало того, сама місцевість зветься часом Істрія, і країна Стирія-Штирія, а на Україні – також немало подібних назв річок та місцевостей стрий, стир тощо. Мало того, в українській мові звертання до рогатої худоби не що, як звертання до самої богині іштар стр. Вавилонська іштар і справді часто називається коровою у закликаннях та коровою зображується. Само слово «стір» вважається сумрійсько акацьким Але в дійсності воно спадщина, спільне для всіх нащадків якогось праджерела. Бо і в німецькій мові є «стир» – «бик», і в англійській «стір» – «моли» – «будгай». Усе це – ледве помітні натяки на широко розповсюджений коров'ячий тотем, згодом культ бика. В малозміненому вигляді він процвітав у Месопотамії, іштар корова, у Єгипті – ізіда корова. На нашому боці він відбився у назвах племен і родів, що дали назви рікам, місцевостям, оселям. В нас він полишив багато слів, і хоч би і сестра, стрий. Аж тепер зрозуміло стає, чому це і в нас, і в Єгипті проживає однакова казка про бичка-добродія, опікуна і саможертву людям. Ясний промінь на цю запутану історію кидає археологія. Треба знов заглянути в глибини палеоліту. Заглядаючи епоху Мустьє, себто повертаємось назад на 200 тисяч років, Єфіменко каже, численні рештки тварин у вигляді роздроблених, частково обгорілих чи звугнілих кісток вказують на мисливський побут населення. Південної Франції, що живе головним чином із полювання на диких биків. Усі стоянки середнього палеоліту цілком однаково малюють надзвичайно багатий світ травоїдів, що були предметом вловів мусєрських орд. Дикі бики нещисленними чередами паслися на відкритих рівнинах, що своїм багатством переживали густоту заселеності переріг Північної Америки. Але так було і далі, в наступні епохи. У пізньому палеоліті, наполегливо раз у раз підкреслює Єфіменко, дикі види биків водилися у степових рівнинах на посолицьках, у південних областях Європи і місцями відогравали особливу велику роль у вловах людини. Таку саму роль відогравав зубр у пізньому мусьєрські часи, у передгір'ях Кавказу, а пізніше і на степовому півдні України. Очевидно, окремий тип культури мав би, Відрізняти в мадвенському часі первісне населення Північного Причорномор'я, де протягом тисячоліть основою існування степових племен були лови і загін величезних черіт європейських бізонів-зубрів, що кочували по безкрайних просторах степів. Коли розглядати мадвенське зображення, що впадає в око, Найбільш уваги первісна людина приділяла дикому бикові. Археологія, на жаль, не може дослідити дна середземного, егейського, марморового і чорного морів, то про ці терени мовчить. Але кричать про багатство чи рід рогатої худоби в усьому обширі навколо середземного моря – Спільні для багатьох народів назви рогатої худоби, їх величезна різноманітність. Ото й із цього джерела напувалися різні народи. А що Україна не відділена морями від півдня Європи, то як же й легко було людям із північної частини місцевості, що забрало море, посуватися на приманливі масні чорноземи із своїми віруваннями, мітами, звичаями і досвідом у хліборобстві і прирученні. Там зустрічалися з риболовними і мисливськими племенами, з мітами, витвореними на мисливській базі довготривалого льодовика і почало творитися щось своє нове. Культ рогатої худоби, стиру, ясно виявлений у трипільській образотворчості. Посуд вони робили з вушками, подібними на роги. Чотири ніжки нагадували коров'яче вим'я. Ось на посуді зображено запрягу волів у ярмі. А ось костяна платівка. Вона має вигляд коров'ячої голови. А на, її, на ній пунктиром зображено матір-богиню у священно-дійній позі. Але місцева мати-богиня ніколи не зображувалась у вигляді корови. Вона – жінка-мати. Також і немогучий бик – не цар-батько, не бик-бурі. Вона – Леле, реальна жінка, а не Алю, Ель, Елі. Це ж зовсім відмінне, своє, неподібне ні на єгипетське, ні на месопотамське, бо тут зберігається стародавня орієнтяцька традиція, культ матрі-людини. Не знаходимо ми і спіралі в Месопотамії, а в нас була буйно розквітлася саме в процесі схрещення південних неолітичних і північних епіпалеолітичних, мезолітичних племен. Так зустрілися дві мітогенетичні зони: нащадок підекваторіальної, хліборобська, неолітична і нащадок льодовикової орієндяцької, одна одну підсилюючи. ЧАСТИНА 7. ПЕТРОВ зазначає, що Трипільська людність була дуже численна. Терен, де осіли Трипільські племена, ряснів селищами на відстані трьох-п'яти, а то і пів кілометра. Мирні племена ці не знали між собою ніяких воєн, не мали ніякої зброї, для войовничих нападів чи оборони. Селища їх були розташовані на відкритих місцях недалеко від струмків та невеликих рік. Від диких звірів охоронялися тим, що загаяли приручену худобу і її заганяли у середину селища. За дві і три тисячі років стурбованого нападами життя, трипільці створили яскраву культуру, що сяяла і вигравала різними барвами на тлі убогої сірости тодішньої Західної Європи на озерно-блотяних нетрах на північ від України. Це трипільське життя можна і порівняти з одним образом в Біблії – в Лаїсі люди живуть безпечно, байдужно і тихо, та й не було в них землі такого, що обиджав би в чомусь або мав би яку власть. Від сидонів вони далеко і не мають ні з ким, ніякої справи для спільної оборони. Справді, Прегарна земля, прийшовши туди, знайдете байдужий люд, а земля – простора. Книга суддів, розділ 12. Ця мирність, добродушність і гостинність хліборобської країни, далекоє від намірів підбити сусідів, захопити їх землю, пограбувати Запанувати, нагадує ще і Гіперборею, легендарну країну пізніших за неоліт часів. Багато згадок про Гіперборею є і у грецьких письменників, але у цих згадках вона виглядає вже у казковому тумані. Гіперборея, септо країна, де вже не дмуть холодні вітри, Щаслива хліборобська країна богів, Надзвичайно багата земними плодами З гарним побутом. В ній дівчата співають хором, У віншані золотим лавром. Це святе плем'я виросло з крови Найстарших титанів. Вони не знають хвороб і війни, Не бояться помсти немезіди, Гіперборейці посвячені Аполлонові. Інші ж виводять гіперборейців від пелязгів. Тучі лебедів прилітають там до храму Аполлона. Облетівши навколо храму, і наче очистивши його своїм летом, вони спускаються в огляду храму чудову і величну. Там місцеві співаки співають богові пісні, гармонійно грають кіфари, а до них долучаються і лебеді, ніколи не вносячи неладу в спів. Неначе вони дістали такт від диригента та і співалися з місцевими творцями священних мелодій. Де вона, ця країна? За Ріпейськими горами. Що воно за Ріпейські гори? Тут погляди поділяються. Одні вважають, що це Уральські гори, а другі це десь недалеко Істра, що це ніби Карпати. Але це якась тепла країна, коли з Гіперболеї від берегів Істру Геракл приніс до Греції оливки. З цієї ж гіперборейської країни щороки несуть дівчата жриці дари Артеміді. У Делос. Початки колоски, загорнені у пшеничну солому. Бож Артеміда і її брат Аполлон родом із Гіпербореї. Навколо істру живуть Амазонки, які дуже шанують Артеміду. Данубії. Дунайці не їдять м'яса і підпорядковуються всякому зустрічному. В цих легендарних, дуже запутаних уривках спогадах про гіперборею дещо можна вловити. Це хліборобська країна із тотемом святи. Це там де відправляють обряди культу хліба – жриці, жінки, дівчата. Верховне божество там Артеміда Діва. Там дуже гарне підсоння, бо ростуть оливки і золотий лавр. Країна ця недалеко Високих Гір і Дунаю. Люди мирні і не вміють відбиватися, а підпорядковуються усякому зустрічному. Нарід цей дуже-дуже старовинний, походить від титанів. Словом, вимальовується багата і мирна хліборобська країна із людністю старовинного матріархального укладу, де пликаються найшляхетніші риси людської душі. Вони ж не бояться помсти немезіди, Ще додати до цього розмашисто і з добірним смаком розмальовані хати, і впізнаємо Придунайщину та сусіднє з нею наше трипілля. Ця печать гіпербореї, трипілля назавжди відкладена у психіці нашого народу з добрими і слабими рисами. Назавжди залишилась вроджена глибока культура. Духовний аристократизм, гіперборейського типу в парі із селянським побутом назавжди залишилась із цим народом стійкість селянства, бо на своїх плечах виносить завірюхи і бурі, підбої, завоювання і погроми, невмируща хліборобськість, любов до співу, до землі. Невідмовне годування всіх навколо себе ззовні, Та й широка гостинність до всіх приходців у себе в хаті. Позірно, безборонне селянство, Не здібне поставити забороло Драпіжним завойовникам і руйнівникам, Але здібне неминуче асимілювати, проковтнути того завойовника, розчинити його в собі. Вдумаємось тільки у це невинне і ніжне слово «леве».